And and between, sitter vi med Hannes Vandal här nu då. Vandal, vi måste nästan börja med liksom mm. namnet där känner ja. jag. Precis, Jag är gift med en holländska så jag får frågan om, det, om jag är från Holland väldigt ofta. Ja. <laughs> det finns, om ni googlar, det finns ju en transvestit från Holland som heter Ihan Van Nej. Om Jag vet inte vad det är för musik, men ni kan googla det. Så. <laughs> jag har fått frågor om det är min farsa ganska många gånger. Bara vi har svarat ja, för jag blir trött på det någon gång. Ja. klart Så sen var det ute och och det är min farsa då. <laughs> Skitsamma, en lång historia, lång. Vi satt hemma hos mig på min artnorsdag, jag tror att det var då. och då, Jag heter ju Karl Hannes Dahl. Då, ja. då kommer en polare fram till mig och säger då, Fan, jag vet, jag vet, om du sätter ett p innan dag så heter du kard på dag. Och så från ingenstans. Ja, men vad fan skulle jag göra det här? Ja, ja, ja. Jättekonstigt. Ja, jag bara tänkte att det var lite roligt. Så här, ja, visst. Så gick det några timmar på den där festen. Så kom någon Eller han kom tillbaka igen då. Men skandal då? Nej, nej. Liksom. Men sen så gick det en bra, en bra stund. Så då hade vi ändå fått er sån här bärsarev och feeling. Så kom han Kommer kom så här... Då hade han att och tänkt i de timmarna emellan Och vann då Och då tyckte jag liksom, ja ah, men det är coolt liksom Bättre än P-dal Ja det är ju väldigt lätt äh, Hans mål den kvällen var att på något sätt hitta nytt Något ja. nytt namn till det Han tyckte att räcker inte liksom Nej men det gör det ju inte nej. Och då satte vi och skojade om det Och huggsflux så dök det upp något jävla papper Vad de han säger, kan du bara skriva på här då? <laughs> ja så gjorde jag ju det Och sen Som och du, gör det Ja såklart Ja men jag fattar ju det jag liksom Det är ju hyfsat bönsigt en sån och på väg ner till Krikelin i Skövde mm. så läggs ju det här på på posten. Och sen glömmer jag ju av det. Ja. Och så gick det ju eh, några veckor och så kommer det ju ett brev från skatteverket där det står så här nu tidigare namn, nuvarande namn. Men vad i helvete? Aha, det blev så liksom. Ja, jag var okej okay då, skit samma, det är ett mellannamn ändå men problemet var ju att jag skulle på turné med helvete och då min första turné med dem Då blir mitt pass och all min legitimation Blir ju makulerad Just det. Så det blir ett jävla helvete att få tag i nya där. Oh. Det, det, är, det är ju faktiskt en jävligt bra story mm. Jag tänkte först att du måste vara Hettig eller något sånt här Ja det hade ju varit något. Adlig eller något sjunde. <laughs> <laughs> jag har inga där jag Men nu då Ni, ni är ju ute på en hyfsat massiv turné Får man ju säga mm. Göteborg, vilket förräknas som hemmaplan, eller Sverige hemmaplan i dagsläget som man vilja se. För mig är det hemmaplan, ja. helt klar. Är det extra speciellt att spela där? Vi brukar ju säga att det är svårt att spela på hemmaplan, men... Nej, inte i Göteborg är det inte svårt. Nej. Man kan inte, du kan inte, det är svårt att spela i Sverige ofta för att det är en publik som är bortskämd. Ja. Inklusive mig själv, Vi, det kommer band och konserar hela tiden. Ja. Så ett är bokat, så att du får ut i väldigt god tid för att få till en venue. Två... Det, man spelar inte så ofta för det, det är svårt att få till det, helt enkelt. Just det. Mm, men Skandinavium är utsålt för mig, det, är ju, det blir ju inte större än så nej. just nu i alla fall. Nej. Så att det är ju super speciell kväll alltså. Men ni var ju på Wembley och spelade ja. för ett par dagar sedan, mm. utsålt. Ja. Är det inte större än Skandinavium? Inte för, för, för mig personligen, nej. Nej det är det ju inte, visst. Jag har ju varit Deep Purple, Live from Wembley... På DVD och... Ja. Men jag har ju ingen personlig koppling till Oembley som arena. Jag har ju varit där förut liksom. Nej. Mer än att det är en klassisk venue. Men det ska man också veta att alla venues england nu är klassiska. Ja, jag så <laughs> ni spelade Brixton två år tidigare. Mm. Ja, nu spelar ni Brixton vet du. Det är rätt stor viktig. <laughs> ja, jag vet inte liksom. Ja, det är ju främst för jag har massor massa dvd och inspelningar och ja. sånt. Men ni som är ute så mycket som Oembley... Jag kan inte är. nu säga att det inte är Baltos. Nej, jag, jag, nej, nej det, det är det jag klart jag där. tycker det. Men Skandinavien ja. för mig personligen väger tyngre, Ja. coolt. Men ni som är ute och spelar så mycket, eh, överallt och ingenstans eller vad man säger, är det bara spelställen för dig eller kan du ändå ta in det? Att nu var det Wembley och vilka, jag kan inte alla arenor ja. som ni är, ja, är. På, men fattar du vad jag menar? Är det alltid jag går upp och kör mina trummor och sen så går jag ner och så är det ett nytt gig liksom? Ja, det, ja. ja fast... I jag, jag, jag kan ju njuta ju ändå av det, liksom. mm. jag går inte upp i Iblasi och liksom skiter i vicket. Äh. Men det spelar nog egentligen ingen roll vart man är för mig. Så där. Men gör man ett gig som vi gjorde i Prag, då det är liksom 18 000 pers mm. och det är DVD-inspelning, ja, då blir det ju mm. det, är det största vi har gjort, största egna giget någonsin och ja, det blir speciellt. Mm. Men en arena på en onsdag, nej, det är ju, då är det ju som vanligt. Ja. Alltså. Det har gått jobbet typ. Ja, det blir ju så. Ja. Hur, hur ja. sjukt ja, det är målet Men ja. För jag tror att skulle du emotionellt sett ta in det varje dag liksom. jag tror inte man skulle palla det liksom. Nej. Och bli nervös och skit liksom, man orkar ut inte det. Så. <laughs> du är du nervös? När du går upp? Jag var nervös när jag vaknade i morse idag. Det är Aha. första gången på hela igen. Då är det ju speciellt idag kanske. Ja, och så tänkte jag ändå så här, vi har ändå gjort fyra veckor nu. Så... Borde ju ha koll på låtarna. Ja. <laughs> ja, på tal om det. Hur gör, hur gör man? Jag menar, ni har ju släppt så många plattor och spelat så länge. Hur gör man en setlist till en turné med så mycket låtar? Nej, men det är ju också ett, en väldigt bra fråga. För att ja. Det är ju ett lyxproblem som vi verkligen börjar få nu. Mm. När det är liksom nio plattor eller vad var det nu är, åtta kanske. Ja. <laughs> Någonstans och så ska du göra alla nöjda. Mm. Det går ju fan inte. Nej, och bandet ska gilla det också och spela. Absolut, liksom. jätteviktigt. Ja. Så det börjar bli svårt, ja. verkligen, att hitta en längd som är rimlig och inte för kort eller för lång. Men sen kommer alltid någon... Du måste se till att hardcore är nöjda mm. så de får sin b sida liksom, sådär, eller vad det, Just det. vara. Men, men när man sitter i, i spärran längd, precis som du säger, måste se till att hardcore är nöjda. Eh, kan ni känna ibland så här att ah, Här låter vi så jävla trötta på det här Vi skiter och spelaren Eller är det så att ah, Hitsen om man nu säger så mm. De ska spelas, de ska, de ska spelas så, i originalversion liksom Eller ja, gör ni om dem ja, det så kan vi göra ibland ja. Vi har ju tempot på några av dem ja, just det. Jag har inte varit med från början men, men definitivt hotta upp dem lite ja, just det. Men väldigt försiktigt mm. För jag tror att Men jag vill inte gå och kolla Jag var kolla på Maiden när de gjorde den här Jag inte Platta det var nu. Men de spelar ju bara nya låtar. Mm. Mm. Hur fan är det ju värdelöst och du vill ja. inte se skiten. Nej, det är, det är, är ju ja, skittråkigt. Mm. Även om det är bra låtar. Det är ju bara för att du har ju sådana jävla minnen förankrade mm. i musiken. Mm. Och det är ju det därför det är. Ja. Jag nu bandet har funnits i 20 år. Liksom de som lyssnade från början, de är ju vuxna och liksom börjar bli äldre nu. Och har precis samma minnen så hårt förankrade som man kanske har med Isis High eller vad nu kan vara. Ja, just det. Men finns det någon låt som du vill ha med eller som du tycker får för lite uppmärksamhet? Det finns låtar som vi definitivt, jag då tycker vi ska ha med. Och kommer ha med i framtiden också. Ja Okej. Okay. Ni droppar något? Ja, Rain of Terror till exempel. Mm. Den har de grym att spela. Men ni kör rätt mycket idag från den nya plattan eller? Ja, sex låtar tror jag. Ja, det är rätt mycket ändå. Ja, det är väldigt mycket. Det är mer mest... Mest nya låtar på ett sätt som vi någonsin har gjort efter ett släpp. Mm. Mm. Just det. För jag såg och, er... det ja. då, och det funkar. Och ja, det ser vi hur plattan har tagits emot också. Då, liksom. Jag såg det från, där var, vad är det, två år sedan? Nej, tre. tre år sedan. är så länge sedan. Då var det också en ny platta och säkert fem, sex. Eller det kanske var fem då? Nya. Oh, tror Jag har ja, inte med att det var så många. Och jag tyckte ändå bland publiken att... <skratt> Det var de, de tyckte bäst om. Ja. Och det förvånade mig så mycket. Ja, ja. Dels det, att publiken tyckte om de nya låtarna mest. Och att det var så fylla. Jag har mm. aldrig sett som fylla <skratt> någonsin på <skratt> ett gig. Ja, det kan jag nog hålla med Det var riktigt. För ja, det för... <skratt> <skratt> ja, det var nästan <skratt> omtäckt att stå där. <skratt> Vad har ni? Är det band som har fullast fans? <skratt> <skratt> jag vet inte. Jag, jag går ju på så lite konserter nu finns jag, jag vet ju inte. Men nej men fan inte vet jag nej. vi kanske såsär, tog vi över eller medusas fans och bytte band samma ja, det är samma tar. Ja. men det här vi måste ju fråga det här med. vi har ju däremot kanske de bästa fansen i hela världen för jag har aldrig varit med i ett band eller sett ett band som har så, så på riktigt nu dedikerade fans mm. nej. och snälla visst att folk blir fulla mm så jag vet inte lördag, det var... för från förföljande borde kanske är mm. extremt undantag mm. men i alla mina sju år jag har varit med har det inte varit det har inte varit blåk en enda gång. Nej. Nej, det var ju aldrig hotfullt, det var till det jag med. Nej, det är sådana jävla rallar-funa som liksom. jag aldrig har sett <laughs> ja. innan på när man står på golvet liksom. Ja, så det, ju och bomber, ja det är och stridsvagnar och bomber och checkar grejer det klart. i klaren så att det är klart att den ska vara fulla. Jag ja, men. Vi får se utbildning ikväll då. Ja, det ska, ska bli intressant vi... på att början stå och ja, utvärdera. Kommer ja, det att Kom vara en annan där som slinker ner i klaren också, det tror jag. Men jag kan ofta sitta och lira och se någon dratta i backen eller något sånt där och tänka, helvetet, stackaren liksom. Jag så är att uppe ja, ja. de hjälper till och Men det var det ju en sån sak. Det var ju roligt att sa det när man står på scenen som ni gör för alltså fullsatt eller Wembley eller vad det än är. Har ni koll på publiken här, just en sån sak som du sa det. det är ju lite kul säger att man kan se scenen och ramla och tänker fan stackare. Men är det, är det generellt att du kan sitta så här livatummad och spela på liksom, och så bara så här stor lite ja fan han har en jacka liksom. Ja, jo så är det ju. Det sistnämnda <laughs> Framförallt, inte i början Den första giggen då håller man i koll på sig själv ja. Men det händer ju att man Men just när det är så stora ställen Jag har ju liksom ganska Stark spot rätt i facet Så jag ja. ser ju inte en käft Nej. Förutom när alltså Fronthjuset går på mm. Så att, det. typ de tre första låtarna Då ser inte jag någon ja. Och det kan också vara ganska skönt ja. För att går du upp och säger att det är fan 15 000 personer då. då kan du få en lite närmare. Mm. Men annars sitter jag och spelar för mig själv. Till tänker att jag har en slander av mjölk och två lite juice. Jag är på mig i förrgård i Danmark. <laughs> för jag satt och tänkte på att vi ska byta kattmat i vår katt. <laughs> så det, så det, det är lätt att du liksom vandrar iväg. Och sen säger vänta lite nu, är det värs eller solor nu? <laughs> så kort tar man försiktigt in. att ja, det var en värst till ja. och jag, ja. Jag lyckades, ja. <laughs> så visst, visst blir det ju så, det sitter ju ryggmärgen det där. Jo, Nej, Man får klar. inte bara tänka för mycket För då går det åt helvete alltså det är... ja. Kör jag bara liksom. ja. jag bara upp och mosar. Hur löser man att, Du är gift med Flor, sångare i Nightwish Vilket också blir en del Turnerande kan man säga mm. Hur löser man familjeliv med Men ni är ju en liten också mm för man en Nej men är ju blir ju bra på att pussla. Det, ja. det är ju planering helt enkelt. Så ja. är det ju. Och väldigt snäll, snälla familjemedlemmar ja, som ja, hjälper sant. till. Så det men så alltså, so far so good. Liksom. Vi har inte klockat så många gånger när jag har varit hemma. Eller på turné så har varit hemma och vice versa. Liksom. Så det har funkat jävligt bra måste jag säga. Nu, nu är Maléa nu. Är tre tre matcher. Ja. Ja. Då kan det funka med och sånt. också ja, ja. det också hyfsat, i alla fall. Ja, det gör du ju. Ja. Ja, de var ju hälsa på i Belgien och min fru gjorde ju, har gjort nio solo Gig i Holland. Mm. Ah, okay. Men liksom, snacka om ett smidigt land och turnera i. Då gör de nio gig i samma land. Mm -hmm. Så frågar jag så här: skulle du bo på hotell och så där? Nej, Eller, jag åker inte mina föräldrar. Mm. Ja, det är inga långa sträckor. Det är urgott. Det gigget som var längst bort, det var två timmar. Ah. Så går hon gigget och åker hem. Så är hon ju med Freja då och vår dotter mm. liksom, och sen så till frukost och så tar hon ju fyra på eftermiddagen. Ja, det är ju, det är ju rätt nice I Sverige också. kan man ha ett gig och du ska ändå åka fem timmar. Ja, precis. Och så har du lite overflyt efter Stockholm så har du typ med, så har du en hel dag till. Liksom. Ja. Ja. Men, det, men det funkar bra att göra. Man får, man får planera mycket. Men vi visste ju också vad vi gav oss in på i Sverige. Ja. Bra jävligt bra grannar som kan ta honom. Ja, det är bra. Det Är, är, det, är det skönt att vara båda med på det här? om du förstår jag menar rent, jag inte, för att det var förstå varandra det egentligen? går det inte jag tror inte det går annars nej om inte det är en väldigt förstående person då, mm. men, men det underlättar nog helt klart ja. som idag du liksom hon, annars, ha, du vet skickar något sms där, fan, busy day du vet så fattar mm. precis liksom För <laughs> det är jätteskönt mm. verkligen ni var nere i Tunisien för ett tag sen mm. och eh, på väg därifrån då, så hände en olika. Mm. berätta vad som hände där vi hade varit i, vi var ju, om man flyger in till Tunis så var vi där först. Och sen så är det 10 timmar bilresa söderut, så det rätt långt ifrån Tunis då. Mm. Så det är Saharaöknen. Och där var vi och spelade in musikvideo i en vecka lite drygt. Och sen på vägen hem därifrån så, så skulle vi ju, eller vi lunch. Och det var ju, vi hade ändå 5 timmar kvar att köra tror jag. Och då smallde vi, vi körde in i en bil bakifrån. I 90 knyk. Men det var rejält va? Eller i alla fall rapporterna som kom hem Nej det var rejält. det. var ju verkligen sådär. Och sen det är så talade du mitt blod i ansiktet. Ja. Här. Men visst var hur det ju det. Det smälls inåt helvete alltså. Det är helt jävla sjukt. Hur reagerar du på... Hur ja, men, reagerar man liksom? Nej men först och främst så, vilket är ganska roligt i efterhand. För att jag satt vid vår fysioterapeut. Mm. Och han hade ut med och kittlat mig och som en, med några timmar. Mm. Så jag blev liksom ledsna på honom. Mm. Nu får du ge dig. Så jag får satt kolla på film. Ja. Och sen smäll, smällde ju. Och jag såg inte vad som hände så jag vet liksom inte egentligen vad som hände. Nej. Men äh, då så tänkte, min första tanke var att han tog upp sin dator och drog den i huvudet mig. Och busade ännu mer liksom med. en dator i huvudet. Och jag tänkte att det var lite väl hårt ja. en... Så jag var ju redo att lappa till honom. Nu jävlar ja. smällde det. Ja. Så jag är jävligt glad att jag inte gjorde det för hans skull För då jag stack han då ja, ja, Inte nog att han krockat, han får smäll direkt efter Nej, herregud alltså Men det blir en jävligt konstig situation så där, För att det går från 0% till 1000% du fattar ju ingenting, det är som att Du sitter där inne och så kommer någon bakifrån från att ett baseball till på dig ja. Så känns det Fy fan Uff, men det gick bra, inga men efteråt Nej, liksom inte så ja. Mer än att... För den hastigheten då kan du gå riktigt åt helvete mm. Verkligen. Nej, men vi, vi, vi kom ut i bilen ganska snabbt. Skönt. Vi hade alla bälten på sig som du var. Ja. Det var ju bara midjebälten. Det var mm. inga av riktiga bälten. Nej, okay. Det fanns ju inte. Liksom. Nej. Nej. Så att, men när det jag... hände en sån grej. Började du först kolla typ armar och fingrar? Alltså här, ja, just för att det är ditt yrke? Att nej, att man... nej det gjorde jag inte. Nej, inte för... Men grejen jag... var att jag slog i ansiktet så hårt. Så att jag gick ur bilen. Och sen såg du till att de andra kom ut. Han ja, förlåg när jag får lugna sig. Att de andra kommer ur bilen så att det inte kommer nästa jävla bil att dra in i bakpås. Ja, ja. Ut med alla, sätt del här och sen så blödde jag ju så mycket. Men jag fattar inte var det kommer ifrån för att du känner ju ingenting. Nej, nej. Det är ju så avdomna. Just det. Så jag tog upp min telefon och tog en selfie. Jag har en charmig bild förresten. Har du den kvar? Ja visst. måste få se. För jag fattar ju inte vart blodet. Jag måste veta om det kommer från ögonen eller ja. från huvudet. Liksom. Ja just det. Jag måste veta var det kommer ifrån. Och ja, snabbt och fattar mig att... Det kommer från munnen och från näsan. Då är det lugnt. Ja. Mm. Det här går ju att lösa liksom. Kan man hantera, liksom. Men då var jag blöder från huvudet så kan ja, jag ju göra något åt det. Ja. Och sen gick jag runt bilen för att kolla vad det var smält med. Och då kom en personal runt hörnet och frågar, hej, how are you? Fan vad konstigt, vart kom du ifrån nu ja. Men de Såg i krocken så de kom i motsatt riktning, då. så de såg den jag smal och gjorde en och körde tillbaks på Det var ju rätt bra. jävla tur. Sen kolla till oss, ja men ni är okej, någon behöver lite stygn och du har ont i nacken, det är inte så bra, det behöver vi kolla. Se till att ingen hamnar i chock. Men nu måste jag gå och kolla på de andra bilen. Mm. Så vilken annan bil? Mm. Den, då ligger den ju 70 meter långt bort nere Uff. i riket. Hur gick de med jag vet inte, de säger ju ingenting. Nej. De skrattar bara och säger det är ingen fara liksom. Ass. För de vill ju inte stressa upp Nej, att... det är klart. Så att... Men vi är lyck väldigt lyckliglottade, så är det ju liksom. Oh, oh. Fan, bälte, that's it liksom. Mm. Aldrig någonsin Nej. kompromissa med det Nej, någonstans. Nej, det måste man ju vara. Alltså, så är det ju. För, man, för det gör så jävla ont asså. Alltså. <laughs> Fast stort tack för att du tog dig lite tid här. Ja, tusen tack.